Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Кетлін. Східне небо над долиною Арен стало рожево-золотим від вранішнього сонця. Кетлін Старк дивилася, як шириться світло. Спершись руками, на майстерно різьблений камінь балюстради назовні її вікна. Під нею світ ставав із чорного-фіолетовим, а тоді зеленим, тільки на світанок наповзав на поля та ліси. Блідобілі тумани піднімалися з алисиних сліз, де примарні води переливалися через хребет гори і розпочинали свій довгий шлях униз переднім схилом велетневого списа. Кетлін відчувала найлегший доторк розсіяних у повітрі бризок на обличчі. Алиса Арен бачила на власні очі, як перерізали її чоловіка, братів і усіх дітей, та не зронила жодної сльози, поки була жива. Тому по смерті боги присудили, щоб їй не знати втіхи, допоки плач її не напоїть чорнозему долини, де лежали кохані нею чоловіки. Алиса померла шість тисяч років тому, але ще й досі жодна крапля потоку не досягла дна долини далеко внизу. Кетлін запитала себе, яким водоспадом пролються її власні сльози після смерті. «Кажіть решту», – звеліла вона. Крулеріс збирає військо у кастерлі на скелі, відповів пан Родрік Каселі з кімнати позаду неї. Ваш брат пише, що надіслав до скелі гінців, вимагаючи від князя Тайвена розголосити свої наміри, але не отримав жодної відповіді. Едмур наказав панові Вансу та панові Дудару стерегти прохід під золотим зубом. Він присягається, що не віддасть жодної п'яді землі Таллі, не поливши її кров'ю ланістерів. Кетлін відвернулася від світанку. Його краса не змогла покращити її настрою. День починався так гарно, а закінчитися обіцяв гидко і страшно. Якийсь жорстокий жарт та й годі. Едмур шле гінців і роздає обіцянки, мовила вона. Та Едмур не є князем водоплену, що мій вельможний батько. У листі немає жодної згадки про князя Гостера, шляхетна пані. Пан Родрік смикнув себе за баки. Вони відросли білими, як сніг і цупкими, як терен, поки він видужував от поранень. І тепер лицар потроху ставав схожий на себе. «Мій батько дозволив би Едмурові очолити оборону водоплену, тільки якби тяжко захворів», – мовила вона схвильовано. «Мене мали розбудити відразу, щойно прибув той птах». «Маестер колемон сказав мені, що ваша вельможна сестра наполягала, аби ви спали. А слід було розбудити», – дорікнула вона. Майстер каже, що ваша сестра бажає говорити з вами після двобою, повідомив пан Родрік. То вона таки наміряється вчинити той ганебний вертеп, скривилася Кетлін. Курдупель крутить нею на всі боки, а вона очі заліпила і не бачить. Хай там що станеться цього ранку, пане Родріку, нам уже час відкланятися. Моє місце у Зимосічі, поруч із синами. Якщо вам стане сил їхати... «Я попрошу Лізу супроводити нас до Мартинова, а там ми сядемо на корабель». Знову корабель, пан Родрік трохи позеленів, але спромігся не затруситися. Старий лицар почекав за дверима, поки Кетлін розпоряджалася наданими їй Лізою служницями. «Якби ж побалакати із сестрою перед двобоєм, може щось вдалося б змінити», – міркувала вона, поки її вдягали. Рішення Лізи змінювалися разом із її настроєм, тобто щогодини. Та сором'язлива дівчина, що її Кетлін знала у водопленні, виросла у жінку, в якій по черзі брали гору пиха, переляк, жорстокість, відчайдушність, осторога, упертість і марнославство. Єдине, що залишалося незмінним – її перемінливість. Коли причвали в ото її бридкий тюремник і повідомив, що онлайн Ланістер хоче зізнатися, Кетлін закликала Лізу привезти карлика до них на одинці. Але ж ні! Сестрі заманулося ламати кумедію не менше, ніж перед половиною долини. А тоді ще оце. «Ланістер мій бранець», – мовила вона до пана Родріка, поки вони сходили донизу баштовими сходами і пробиралися холодними білими палатами гнізда. Кетлін вдягла прості сірі вовняні шати зі срібним паском. Слід нагадати про це моїй сестрі. Перед дверима до покої влізе вони зустріли її дядька, що саме вибігав із них роздратований. До дурнів на гулянку, Егеш, дорікнув їй пан Брінден. «Я порадив би тобі ляпасами вкласти трохи розуму у лізану голову, якби з того вийшла, бодай, якась користь. Та де там, тільки руку заб'єш!» «Прибув птах з водоплену», – почала Кетлін із листом від Едмора. «Знаю, дитина, єдина прикраса, яку дозволяв собі пан Брінден, була застіпка на коржні у вигляді чорного пструга». Сам чув від маестра Колемона, я прохав твою сестру негайно відпустити мене з тисячею добірної кінноти до водоплену. Знаєш, що вона відповіла? Болина не може відпустити ані тисячу мечів, ані навіть одного дядечку. Ви – мій лицар Брами, і ваше місце тут. За відкритих дверей за ним почувся дитячий сміх, і дядько похмуро зиркнув через плече. Що поробиш? Хай пошукає собі іншого дурня стояти на воротях у залізних чоботях. Так її сказав, чорний там чи який, а я з роду Таллі. До вечора вирушаю на водоплен. Кетлін відчула невдаваний подив. Сам один? Ти знаєш не гірше за мене, що високим гостинцем на тебе чатує смерть. Ми з паном Родріком повертаємося до Зимосічі. Гайда з нами, дядьку. Я дам тобі тисячу вояків. Водоплен не мусить ставати до бою сам. Брінден поміркував хвильку, тоді різко кивнув на знак згоди. Як скажеш. Так, дорога додому хоч і дальша, а зате певніша. Зачекаю на тебе унизу. Він широко закрокував геть, розвіваючи корзном. Кетліни з паном Родріком перезернулися, а тоді пройшли крізь двері на звук неспокійного і песклявого дитячого хихотіння. Покої лізи відкривалися на невеличкий садок. Округлу ладочку ґрунту і трави. Поросло її блакитними квітками і оточену з усіх боків високими білими вежами. Будівники гадали зробити тут божегай, та соколине гніздо стояло на суцільному гірському камені. Скільки б доброї землі не привозили знизу і з долини, оберіг дерева не змогли вкорінитися тут. Тож князі долини посадили травичку і розкидали кам'яні подоби посеред низьких квітучих кущів. Саме тут поборники сторін мали зустрітися у двобої, віддаючи своє життя разом із життям Тиріона Ланістера до рук богів. Ліза, свіжоскупана і вбрана у вершкового кольору оксамит із ниткою сафірів та місячних каменів на молочно-білій приймала двір на терасі яка нависала над місцем двобою. Навколо неї юрмилися лицарі, пани та підпанки, більшість із яких досі сподівалася одружитися і поєднатися з нею, а тоді порядкувати над долиною Арен при її боці. Та після того, що Кетлін побачила у соколиному гнізді, вона вважала ті надії марними – щоб підняти крісло Роберта вище, для нього спорудили дерев'яні рештування, де й сидів зараз князь долини, хихотячи та плескаючи у долоні, поки горбань лялька русинь у білому блазенському вбранні примушував двох дерев'яних лицарів рубати й штрикати один одного, подавали ожину в кошиках, до неї густі вершки у глечиках. Гості сьорбали солодке вино з помаранчевим присмаком із срібних карбованих келихів. У дурнів гулянка. Недарма сказав про них Брінден. На тому кінці тераси Ліза весело засміялася із якогось жарту князя Ловича, а тоді з'їла ягідку ожини з вістра кенджала у пана Лина Корбрея. Саме ці залицальники мали серед інших найбільшу лізину ласку, принаймні сьогодні. Якби Кетлін спитали, вона б хоч її ріш не відповіла, з кого вийде гірший чоловік сестрі. Еон Лович був ще старіший за Джона Арина, понівечений подагрою і покараний від богів аж трьома задирливими синами, із яких кожен наступний виріс жадібніший за попереднього. Обрати пана Лина так само означало зробити дурницю, хіба що трохи іншу. Лин Корбрей був спадкоємець стародавнього, але зубожілого роду. Гарячий, марнославний, відчайдушний, а ще люди казали, на диву байдужий до жіночих чарів. Коли Кетлін дісталася до Лізи та привітала її сестринськими обіймами і мокрим поцілунком у щоку. «Який чудовий нині ранок! Боги посміхаються до нас. Та спробуй жекели хоч цього вина, люба сестро. Князь Лович був такий ласкавий послати по нього до своїх власних льохів. Дякую, не треба. Лізо, ми мусимо побалакати. Не зараз, кинула та миттєво уже відвертаючись геть». «Саме зараз, – мовила Кетлін гучніше, ніж того хотіла, – люди уже оберталися на неї, – лізо не можна і далі затягувати цю дурницю, біс чогось вартий, тільки живий, мертвий він згодиться, хіба що гавам на харч. А якщо станеться так, що його поборник переможе, – оце вже навряд, пані, – запевнив її князь Лович, поклавши на плече руку зі старечими плямами». Пан Вардіс є відважним воїном, він худко впорається з отим Сердюком. «Ось як пане мій», – холодно відповіла Кетлін, – знає? Вона бачила, як Брон бився на високому гостинці, багато людей загинуло, а він уцілів, і то зовсім не випадково. Він рухався як пантера, а його страшний меч здавався продовженням руки. Залицальники Лізи юрмилися навкруги, мов бджоли цвіту. «Жінки не тямлять у цих матеріях», – казав пан Мортон Тягнедуб. «Пан Вардіс є лицарем шляхетна пані, а у той – інший, такий, як він завжди у душі боягузи. Як їх кілька тисяч відразу б'ється на полі, то певна користь із них є. Та поставте його самого, і всяка мужність зразу з нього витече». «Не смію піддавати сумніву слова шляхетного пана», – відповіла із чемністю, від якої самі стало кисло у роті. Та що ми матимемо зі смерті Карлика? Гадаєте, Хайме зважатиме на те, що його брата засудили судом, перше ніж скинути з гори. Треба відтяти йому голову, запропонував пан Лин Корбрей. Коли крулий ріс отримає голову біса, то матиме попередження. Ліза нетерпляче струсунула своїм рудобрунатним волоссям завдовжки з усю спину. «Князь Роберт хоче подивитися, як той літає», – мовила вона так, наче себе вирішувало справу остаточно. «Хай біс винуватить одного себе, він сам вимагав суду двобоєм». Пані Ліза не могла йому відмовити, не зашкодивши своїй честі, якби навіть і хотіла, – бундючно оголосив князь Лович. Незважаючи на жодного з них, Кетлін спрямувала усю силу свого нападу на сестру. «Хочу нагадати, що Тиріон Ланістер є моїм бранцем». «А я хочу нагадати тобі, що карлик убив мого ясновельможного чоловіка!» – вона підвищила голос. «Він отруїв правицю короля і полишив моє кохане диття безбаченком. Я хочу побачити, як він заплатить за це». Рвучко обернувшись і розвіваючись спідниці, Ліза пішла через терасу. Пан Лин, пан Мортон і решта залицяльників вибачилися стриманими кивками і потяглися за нею. «Ви теж так гадаєте?» – стиха запитав пан Родрік. «Щойно вони залишилися на самоті». «Тобто, що він убив князя Джона, га?» «Бісце шалено заперечує». «Я гадаю, що князя Арена убили Ланністери», – відповіла Кетлін. «Хоча й не можу знати, чи то був Тиріон, чи пан Хайме, чи королева, чи вони усі заразом». Ліза сама назвала Серсею в листі, якого надсилала до Зимосічі. Та зараз вона здавалася упевненою, що убивця Тиріон». Можливо, тільки тому, що Карлик знаходився під рукою, а королева у безпеці за стінами червоного дитинця, за сотні вест на південь. Кетлін майже жалкувала зараз, що не спалила сестриного листа перед тим, як його прочитати, а не опісля. Пан Родрік потяг себе за баки. «Отрута, що ж, правду кажуть, чи Карлик міг таке зробити? Або Серсея?» «Кажуть, отрута, жіноча зброя. Прошу пані дарувати мені». Крули же, не маю до нього жодної прихильності, але він не з таких. Надто він любить кров ворогів на отому своєму золотому мечі. Та й чи справді то була отрута, перепрошую пані?» Кетлін знітилася. «Як іще можна вдати природню смерть людині?» Позаду неї князь Роберт заверещав у дотіхи, коли один ляльковий лицар розполовинив іншого, проливши на терасу струмок червоної тирси. Вона зиркнула на свого сестринця і зітхнула. Хлоп'я не знає ані сліду порядку. Він ніколи не зміцніє, що правити, якщо його не забрати від матері на певний час. Його вельможний батько дотримувався тієї ж думки, мовив голос біля її плеча. Вона обернулася і побачила маестра Колемона з скелихом вина у руці. «Майте на увазі, він намірявся відіслати хлопчика на дракон-камінь для виховання. Та я заговорив не у свою чергу». Він схвильовано ковтнув, аж борлак засіпався над майстерським ланцюгом. «Боюся, чи не скуштував я забагато чудового вина князя Ловича. Від близького кровопролиття мені стає так млосно. Помиляєтеся, майстре, заперечила Кетлін. «Не на дракон камінь, а до кастерлі на скелі. Та й готуватися до цього стали вже по смерті правиці, без згоди моєї сестри». Маестрова голова так жваво хитнулася на недоладно довгій шиї, що він сам став схожий на ляльку. «Та ж ні, перепрошую пані, саме князь Джон!» Під ними гучно пролунав удар дзвона. Усі від шляхетних панів до служниць полишили свої справи і рушили до огорожі. Унизу двоє вартових у блакитних накидках вивели наперед Тиріона Ланністера. Огрядний септон гнізда супроводив його до кам'яної подоби посередині саду. Жінки білого мармуру з блакитними прожилками, що плакала і безсумнівно мала зображувати Алису. «Малий лиходій!» – мовив князь Роберт із хихотінням. «Матусю, можна я примушу його літати? Я хочу, щоб він полетів. Пізніше, дитино моя!» – пообіцяла Ліза. «Спочатку суд. Манірно протяг пан Лин Корбрей. А тільки тоді страта!» Замить з протилежних боків саду з'явилися двоє бійців. Лицаря супроводжували двоє зброєностів, а найманця – майстер-мечник соколиного гнізда. Пана Вардіса було закуто у залізо з голови до п'ят. Він мав на собі важкий латний обладунок зверху кольчуги та підбитого каптана. Вразливі місця, де руки з'єдналися з тулубом, закривали великі круглі наплічники, оздоблені білою та синьою поливою за знаком дому аренів – місяцем і соколом. Сталевий членований фартух укривав його від поясу до середини стегон. Горлянку захищав важкий ринграф. Зі скронь чолома простягнулися соколині крила. А за заборолу правив гострий металевий дзьоб із вузькою дозоровою щілиною. Брон був узброєний так легко, що поряд із лицарем здавався роздягненим. На собі він мав тільки вороновану, добре змащену кольчугу на кубраку з вареної шкіри та круглий сталевий шоломець із носиком і бармицею. Високі шкіряні чоботи зі сталевими поножами давали певний захист ногам, а на пальці рукавиць були нашиті залізні кружала. Проте Кетлін помітила, що найманець має на півдолоні більше зросту, ніж його супротивник, довші руки, а ще років на 15 менше віку, оскільки вона могла судити. Вони схилили коліна у траві біля жінки-плакальниці обличчям один до одного – з Ланістером між собою Септон вийняв гранчасту кришталеву кулю з м'якої торби у себе на поясі, підняв її високо над головою і навколо розсипалося світло. У біса на обличчі танцювала веселка, гучним, урочистим, співучим голосом. Септон благав богів звернути погляди донизу, стати свідками вчиненого суду, побачити правду у серці винуватця, дарувати йому життя і волю в разі невинності. Або смерть, якщо він винен. Голос Септона гуляв від поміж веж, що стояли навкруги. Коли луна вляглася, Септон опустив кришталь і поспіхом одійшов. Тиріон перехилився і прошепотів щось у вухо-брону, перш ніж сторожа відвела його. Найменець підвівся, сміючись, і струсив травинку з коліна. Роберт Арен, князь Соколиного гнізда і оборонець долини, совався нетерпляче у своєму високому кріслі. «Коли вже будуть битися?» – нудив він. Панові Вардісу допоміг підвестися один зі зброєносців, Інший подав йому трикутного щита майже у чотири стопи заввишки із важкого дубу, поцяцькованого залізними гвістками. Щита притягнули ременями до лівого передпліччя лицаря. Коли майстер-мечник Лізи подав брону такого самого щита, той плюнув і відмахнувся – Триденна цупка чорна борода відросла у нього на щоках та підборідді. Не від браку бритви, він міг би легко поголитися краєм свого меча, якого нагострював щодня по кілька годин, аж поки його стало лячно бодай торкатися. Пан Вардіс простяг руку в латній рукавиці, і зброєносець вклав у неї пригарний обосічний меч-півторак. Лезо меча мало чудовий срібний карб із краєвидом гірського неба. За маківку правила соколина голова, перехрестя зроблене було у вигляді крил. Я замовила цього меча для Джона у король березі, гордовито промовила Ліза до гостей, споглядаючи за паном Вардісом, який саме змахнув мечем, пробуючи його. Він завжди мав його при собі, коли сидів на залізному троні замість короля Роберта. Хіба не красна річ? Я вважаю за доречне, щоб наш поборник відплатив за смерть Джона його власною зброєю. Сріблястий меч був чудово гарний, поза всякими сумнівами. Та Кетлін здалося, що панові Вардісу до бою пасував би краще його власний. Все ж вона нічого не сказала. Її стомили марні суперечки з сестрою. «Та хай уже б'ються!» – вигукнув пан Роберт. Пан Вардіс став обличчям до князя Соколиного гнізда й підняв меч у вітанні. «За Соколине гніздо і долину!» – вигукнув він. Тиріон Ланістер сидів на балконі з іншого боку саду. Оточений з боків вартою, Брон повернувся у його бік і зробив якесь вітання. Вони чекають вашого наказу, мовила пані Ліза до свого вельможного сина. Бийтеся. заверещав малию, вип'явшись, тремтливими руками у поручні крісла. Пан Вардість крутнувся, підіймаючи важкого щита. Брон обернувся, щоб зустріти його. Мечі зіткнулися, задзвеніли раз, другий, мацаючи оборону суперника. Найманець відступив на крок, лицар посунув за ним зі щитом попереду себе. Пан Вардіс рубанув на відліг, та Брон відхилився назад поза межі досяжності, тож сріблясте лезо розрізало лише повітря. Брон пішов по колу направо, пан Вардіс обернувся слідом, тримаючи щита між ними. Лицар наступав, обережно ставлячи ноги на горбкуватій землі. Найманець подався назад із ледь помітною посмішкою на вустах. Пан Вардіс напав, рубаючи, та Брон відскочив геть. Легко перестрибнув через низький укритий мохом камінь. Зараз найманець пішов наліво, геть від щита, до незахищеного лицаревого боку. Пан Вардіс намагався підсікти йому ноги, та не дістав. Брон сунувся ще далі вліво, Пан Вардіс крутнувся слідом. Та він боягуз, заявив князь Лович. Ставай і бийся, Курополох! До нього приєдналися інші голоси. Кетлін поглянула на пана Родріка. Її майстер мечник стримано хитнув головою. Він хоче примусити пана Вардіса ганятися за ним. Вага обладунку бладунку і щита втомить навіть найсильнішого. Вона дивилася, як чоловіки вправляються з мечами мало не кожен день свого життя. І у минулі часи бачила й сотню лицарських герців. Але тут відбувалося дещо інакше і страшніше. Станок, де оступитися, бодай раз означало загинути. Спостерігаючи за цим двобоєм, Кетлін Старк раптом пригадала інший поєдинок, який стався у зовсім інший час. Спогад прийшов до неї таким яскравим, наче то було вчора. Вони зустрілися в нижньому дворі замку Водоплен. Коли Брандон побачив на петирі лише шоломця, нагрудника і кольчугу, то зняв більшу частину власного рештунку – Петир благав її про знак прихильності, який він міг би понести у бій, та вона йому відмовила. Її вальможний батько обіцяв її руку Брандонові Старку, якому вона віддала свій знак – блідо блакитну хустку, на якій сама вигаптувала пструга водоплену, що вистрибував з річки. Вкладаючи хустку в руку нареченого, вона просила його. «Він лише дурненький хлопчисько, та я люблю його як брата. Сумно буде мені побачити його мертвим». Наречений подивився на неї холодними сірими очима старків і обіцяв пожаліти хлопця, що її кохав. Той бій кінчився, ледь почавшись. Брандон був дорослий чоловік і воїн. Він погнав мізинця двором і водяними сходами, засипаючи його ударами на кожному кроці, аж врешті хлопець заточився, і кров його задзурила з десятка ран. Здавайся. кричав Брандон не один раз, та Петер лише хитав головою і вперто ставав до бою знову. Коли вода вже хлюпала їм навколо кісточок, Брандон нарешті закінчив справу брутальним зворотнім ударом, що прорубав кольчугу разом зі шкіряним кубраком Петира. І увійшов у м'яку плоть нижче ребер, так глибоко, що Кетлін вважала рану фатальною. Петир дивився на неї, поки падав, і бурмотів «Кет!», а яскрава кров витікала з-поміж його закольчужених пальців. А вона ж гадала, що забула». Тоді вона бачила його обличчя в останній раз, до того самого дня, коли її привели попереду нього у березі. Два тижні минуло, перш ніж мізинець оклигав достатньо, аби поїхати з водоплену. Але її вельможний батько заборонив їй на цей час відвідувати башту, де його поклали. Ліза допомагала їхньому маестрові порати хворого. У ті часи вона мала сором'язливішу і лагіднішу вдачу. Навідався також і Едмур, та Петир прогнав його з очей. У тому двобої Едмур правив за зброєностя Брандона, і мізинець йому не пробачив. Щойно поранений досить зміцнів, аби їхати, князь Гостер Таллі відіслав петира геть у закритих ношах, аби той видужував собі на пальцях, на тій вітристій скелі, де народився. Лункий дзвін Криці повернув Кетлін назад до дійсності. Пан Вардіс саме напосівся на брона, лупцюючи його і мечем, і щитом. Найманець відходив, відбиваючи кожен удар, вправно переступаючи камені та корені, очей не зводячи з ворога. Він був швидший, Кетлін добре це бачила. Сріблястий меч лицаря жодного разу навіть не торкнувся до нього. А от його власний непоказний сірий клинок уже залишив зарубку на нараменнику пана Вардіса. Коротке пожвавлення бою скінчилося так само раптово, як почалося. Коли Брон вступив у бік, і ковзнув за подобу жінки-плакальниці. Пан Вардіс ударив туди, де той щойно стояв, і викресав скалку з блідого мармуру на стегні Алиси. «Чого вони не б'ються гарненько, матусю?» – поскаржився князь соколиного гнізда. «Хочу, щоб вони билися. Будуть битися, люба дитинко!» – втішила його мати. «Сердюк не зможе бігати цілісінький день». Дехто з панства на лізаній терасі відпускав кислі жарти – і знай собі підливав вина, та на іншому боці саду два неоднакових ока Тиріона Ланністера спостерігали бій поборників сторін так, наче у світі нічого більше не існувало. Брон вискочив з заподоби рвучкою силою, продовжуючи рух наліво від себе. Обіручний удар націлився на правий бік лицаря, де не було щита. Пан Вардіс відбив, але не зграбно, і меч найманця змахнув. Біля самісінької його голови Задзвенів метал На підлогу з дзенькотому пало крило сокола Пан Вардіс ступив півкроку назад Аби отямитися, Підняв свого щита Меч брона вп'явся у дерев'яний заслін Шматуючи його на дрібні тріски Найманець знову ступив наліво Уникаючи щита І поцілив пана Вардіса поперек живота Залишивши яскраву подряпину На панцирі лицаря Пан Вардіс рушив уперед відштовхнувшись задньою ногою і викреслюючи у повітрі мечем знизу догори страшну сріблясту дугу. Брон відбив його меча у бік і ухилився спритним рухом. Лицар врізався у плакальницю, струснув її на постаменті, тоді відступив назад, хитаючись і крутячи головою, щоб знайти ворога. Зір йому обмежувала вузька щілина у заборолі. «Позаду вас, пане!» – вигукнув князь Лович та запізно. Брон завдав удару обіруч, поціливши пана Вардіса у лікоть руки з мечем. Не надто грубий зчленований метал, що вкривав суглоб, піддався. Лицар застогнав, обернувся, підняв зброю. Цього разу Брон не став відступати. Мечі задзвеніли один об одного, і їхня сталева пісня наповнила сад. Гуляючи між білими вежами соколиного гнізда, пана Вардіса поранено, похмуро мовив пан Родрік. Кетлін не потребувала пояснень, бо мала власні очі. Перед плечем лицаря дзюрів яскравий струмок крові, на згині ліктя з'явилася волога пляма. Він захищався з кожним ударом, дедалі нижче та млявіше. Пан Вардіс повернувся до свого суперника боком, намагаючись відбивати щитом, але Брон обійшов його, рухаючись по котячому спритно. Сердюк схоже брав гору, тепер його удари залишали помітні сліди. Глибокі блискучі подряпини вкрили обладунок лицаря, позначилися на правому стегні й кровоподібному заборолі, схрестилися на нагруднику. Довгий слід з'явився навіть на ренграфі. Правий місячно-соколиний на нараменник пана Вардіса був розрубаний чисто наупіл і висів на ремені. Усі чули його утруднене дихання через отвори у заборолі. Хоч би як їх засліплювала власна пиха, все ж лицарі та пани долини – ми, моволі, бачили, що насправді відбувається зараз унизу, але тільки не її сестра. «Досить уже, пане Вардісе!» – гукнула пані Ліза до свого поборника. «Кінчайте його!» – мій синочок стомився. Ось чого не відняв би ніхто у пана Вардіса Егена, до останнього подиху він залишався вірним волі своєї пані. Однієї миті він заткував, коцюблячись під пошматованим щитом, а наступно Єрину вперед. Раптовий напад вибив Брона з рівноваги. Пан Вардіс врізався у нього і увігнав край свого щита в обличчя Найманцеві. Від зіткнення Брон майже лише трошечки втратив рівновагу. Відступив назад, запнувся об камінь і схопився за жіночу подобу, щоб стояти на ногах. Відкинувши щита у бік, пан Вардіс стрибнув за ним, піднімаючи меча обома руками. Його правиця була закривавлена від ліктя до пальців. Та останній відчайдушний удар розпатрав би Брона від шиї до пупа, якби Сердюк стояв і чекав. Але Брон відсахнувся назад. Чудово оздоблений сріблястий меч Джона Арена втрапив на мармуровий лікоть плакальниці і зламався. На руків її залишилася лише третина клинка. Тим часом Брон наліг плечем на спину скульптури. Вивітрена подоба Алиси Арен захиталася і впала з гуркотом, зваливши разом із собою пана Вардіса Егена. Брон наскочив на нього в одну мить, ногою відкидаючи залишки розрубаного на раменника і відкриваючи слабке місце між рукою і нагрудником. Пан Вардіс лежав на боці, пришпилений до землі зламаним тулубом плакальниці. Кетлін почула стогін лицаря, коли найманець підняв свого меча обома руками і увігнав, налягаючи усією вагою під пахву та ребра. А тоді пан Вардіс еген здригнувся і завмер. Над Соколиним гніздом повисла тиша. Брон стягнув свого шоломця і впустив його на траву. Губа у нього була розбита до крові, там, де його поцілив щит лицаря. Чорне, як вугілля, волосся, просякло потом. Він виплюнув зламаного зуба. «Усе закінчилося, матусю?» – запитав князь Соколиного гнізда. «Ні, ладна була відповісти йому Кетлін. Оце тепер тільки починається». «Так», – мовила Ліза похмурим голосом, мертвішим за сотника її сторожі. «То я можу відправити коротуна літати?» На іншому кінці саду підвівся на ноги Тиріон Ланістер. «Тільки не цього коротуна», – мовив він. «А цей коротун, перепрошую панство, поїде донизу кошиком для ріпи». «Ти ще насмілишся», – почала Ліза Арен. «Я насмілюся нагадати домові Арен його власне гасло», – відказав біс, – «високий як честь». «Ти обіцяла, що я зможу відправити його літати», – заверещав князь Соколиного гнізда на свою матір. Він почав труситися. Обличчя пані Лізи почервоніло від гніву. «Боги визнали його невинним, дитя моє, у нас немає іншого вибору, як звільнити його». Вона підвищила голос. «Варто, відведіть новельможного пана Ланністера та його супутника геті з моїх очей. Супроводьте їх до кривавої брами і там звільніть». Дайте їм коней і досить харчів, аби вони дісталися три зуба, та поверніть усе їхнє майно і зброю. Вона їм знадобиться на високому гостинці. Високому гостинці, повторив Тиріон Ланністер. Ліза дозволила собі слабку задоволену посмішку. Кетлін усвідомила, що чує смертний вирок тільки іншого роду. Тиріон Ланністер вочевидь також усе зрозумів. Проте Карлик вшанував пані Арен блазинським уклоном. Ваша воля, вельможна пані, – мовив він, – гадаю, ми знайдемо шлях додому.